Basme în limba română O rază de speranță! Odată ca niciodată, pe mica și frumoasa insula Icecap, trăia o fetiță pe nume Speranța. Speranța era bună, veselă și plină de viață. Își iubea viața pe insulă și se juca toată ziua cu cățelul ei, Zolchi. Seara, mama ei, Linda, îi spunea povești despre îngerii aurii ai soarelui, care veneau să atingă suprafața pământului în fiecare dimineață. Vin în fiecare dimineață aducând lumină. Cei mai mulți se întorc, dar unii rămân cu prietenii noștri ges ca să ne țină planeta caldă și să ne dea căldură, putere, energie și mâncare. Pentru ca băieți și fetițe ca tine să se poată juca toată ziua. <laughs> Prietenii Jess? Da, e prescurtare de la gaze cu efect de seră Metan, dioxid de carbon și oxiz de azot Dacă ele n-ar fi, planeta noastră ar fi foarte rece Și viața ar dispărea Le datorăm multe prietenilor noștri Jess Îi iubesc pe prietenii Jess Minunat, draga mea! Acum culcă-te! Dar, mamă, să zicem că toți îngerii aurii ai soarelui decid să rămână aici cu prietenii Jess Ce se întâmplă atunci? Păi, atunci Monstrul Uriaș al Încălzirii Globale se va trezi și asta e ceva ce noi nu ne dorim Monstrul Uriaș al Încălzirii Globale? Gata cu întrebările, draga mea Închide ochii și culcă-te Bine! Noapte bună, mamă! Noapte bună, scumpa mea a doua zi, când Speranța s-a trezit, l-a auzit pe șeful satului vorbind cu mama ei. Linda, profeția se adeverește. Cred că a început. Despre ce vorbești? Ghețarul din nordul insulei noastre a început să se topească. Și căldura, o, oh, căldura, înrăutățește mai mult lucrurile. Glower se trezește. Speranța a auzit conversația și s-a dus imediat la ei. Ce se întâmplă? Glowor se trezește Glower? Nu-i nimic, Speranța Tu te spală -te pe dinți Micul dejun e gata Bosunflată, Speranța s-a dus la baie În spatele ei a auzit-o pe mama ei șușotind cu domnul Ramsey Hai să nu speriem copiii Când are loc întâlnirea liderilor? Diseară, la mine acasă Bine voi fi acolo! Speranța a auzit tot. În timp ce se spăla pe dinți, a început să-și imagineze un monstru. Monstrul avea ochii în flăcări și scotea foc, topind gheața. Nu! Speranța? Speranța a trăsărit când a intrat Linda. Apa de la robinet curgea într -una. E totul în regulă, draga mea? Și de ce risipim apa asta prețioasă? A închis robinetul și s-a întors spre Speranța, care era speriată Ce e, draga mea? Mamă, te rog, spune-mi ce se întâmplă Chiar există un monstru? Linda și-a dat seama că nu putea să mai ascundă adevărul de fica ei Speranța, cred că e timpul să-ți povestesc despre monstru Linda a dus-o pe Speranța în dormitor S-au așezat amândouă pe pat și ea a început să-i povestească totul Ți minte că ți-am spus că îngerii auriai soarelui coboară în fiecare dimineață aducând lumină și căldură și cum unii dintre ei rămân aici alături de prietenii Gesca să ne ajute? Da! Și dacă ar decide tot să rămână aici, monstrul uriaș al încălzirii globale se va trezi! Da, așa este! Pe monstru îl cheamă Glow War și doarme de secole întregi. Dar se pare că acum s-a trezit! Poftim? Dar cum? Departe de aici, în orașele Londra, New York, Shanghai și Mumbai, oamenii trăiesc vieți foarte diferite. Ei nu au grijă de natură așa ca noi. Dar ce fac ei, mamă? Ei trăiesc în lumea industrială în care fabricile și mașinile lucrează toată ziua pentru a produce în masă unelte, mâncare, haine, case, vehicule și alte lucruri care fac viața mai simplă. Și asta nu e un lucru bun? A fost până când au început să taie copacii, iar fabricile și mașinile au început să producă tone de fum, poluând aerul. Și? Și producând mult dioxid de carbon, metan... Și oxiz de azot. Prietenii noștri, GES! Iubirea mea, orice în exces nu e o binecuvântare, ci opacoste. Cum adică, mamă? Prietenii noștri, GES, creează un scut în jurul Pământului pentru a capta căldura soarelui, care ține Pământul cald. Asta se numește efectul de seră. Dar dacă prietenii GES sunt în exces, scutul ăsta devine mai gros. Cu cât scutul devine mai gros, cu atât mai mulți îngeri ai soarelui rămân aici. Cu cât mai mulți îngeri ai soarelui rămân aici, cu atât devine pământul mai cald. Și un pământ fierbinte l-ar putea trezi pe Glowor, monstrul încălzirii globale. El, cu acea căldură imensă, Va începe atunci să topească ghețarii, provocând ridicarea nivelului mării, inundații uriașe, valuri de căldură, secetă, bijelii, furtuni și în cele din urmă dispariția multor specii. Mamă, asta nu e bine! Oamenii nu știu despre monstrul încălzirii globale? Ai fi surprinsă să știi cum specia noastră trăiește în ignoranță. Unii cred că niciodată nu se va ajunge în punctul în care monstrul va deveni mai puternic decât noi. Este foarte trist Așa este, draga mea Dar nicio grijă, mama va rezolva totul Acum du-te și ia micul dejun În seara aceea, Linda s-a întâlnit cu domnul Ramsey și alți conducători de pe insulă la el acasă Printre ei erau doamna Cherry și Saint Wormwood Aș sugera să plantăm din ce în ce mai mulți copaci care să consume excesul de dioxid de carbon. Oh, dar în timp ce noi plantăm copaci, cei din oraș îi taie! Defrișarea este motivul principal pentru trezirea monstrului. Avem mai mult dioxid de carbon decât copaci care să-l consume. De ce nu pot fi cei de la oraș mai... mai responsabili? Păi dacă dăm vina pe ceilalți, asta nu ne ajută în momentul ăsta. Augustus, nepotul meu, m-a informat că insula noastră începe să se scufunde pentru că nivelul apei urcă din cauza topirii ghețarilor. Ne trebuie soluții. Linda, ai vreo sugestie? În momentul ăsta, nu mă pot gândi decât la o singură soluție. Copacul vieții. Când a spus asta, toți au rămas uimiți. Nu vorbești serios, nu-i așa? Hai să nu ne pripim, dragilor! Dar... dar e singura noastră opțiune! Linda, știu că vrei binele, dar nimeni nu a reușit să ajungă la copacul vieții. Drumul spre el e plin de furtuni, valuri violente, uragane, tornade! Să zicem că cineva reușește să treacă de ele, frigul cumplit va face să înghețe orice formă de viață pe loc! Dar nu avem altă soluție Insula se scufundă Monstrul pune stăpânire pe lume Păi, mai degrabă stau aici, pe insulă, până la capăt Decât să ies în lume să înfrunt inevitabilul Sunt de acord cu el Nu-mi place să spun asta, dar și eu Cum vreți? Preferați să stați și să așteptați ca monstrul să-și dezlănțuie furia asupra noastră dar eu nu-mi voi lăsa copilul și generațiile viitoare să fie privați de o viață bună și fericită Eu voi merge la copacul vieții Linda, nu... nu te prosti. Linda era foarte hotărâtă S-a ridicat și cum s-a ridicat, s-a dezechilibrat, s-a împiedicat și a căzut ah! Ceilalți s-au dus repede spre ea Ești bine, Linda? Chiar atunci... Speranța, care a aștepta afară în timpul ăsta, ascultându-le conversația, a intrat și a alergat către mama ei Mamă! Speranța, ce faci? Au, oh, aici Mamă, ești bine? Cred că mi-am rupt piciorul Mă doare tare! Ah! Linda a fost ajutată să se așeze pe scaun St. Wormwood a scos sticla cu poțiune de vindecat și i-a dat o lingură Asta o să te ajute să-ți treacă durerea și să te vindeci Dar fii convinsă că nu vei putea să mergi în următoarele săptămâni Dar mi să mergi la copacul vieții Dar cineva trebuie să meargă, altfel suntem sortiți pieirii cu toții Mamă, am să merg eu! Toți cei din cameră au fost surprinși o rază de speranță va continua în partea următoare, unde speranța va porni într-o călătorie pentru a salva lumea. Va ajunge ea pe insula copacului vieții? Va reuși ea să salveze lumea de monstrul Glower? Va fi prea târziu oare pentru omenire să rezolve problema încălzirii globale? Aflați toate răspunsurile în partea a doua din O rază de speranță!